Retro evolución retroevolución retroprograma dicho programa de Radio para radio Phoenix B Phoenix B encara diante encara cara disfruta disfruta retroevolución retroevolución Ola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de retroevolución Como sempre, a traveso do Radio Philispin e do 93.9 da FM Se que andas por Ferrol e tamén a traveso de Internet Hoxe es comenzamos o programa cun proxecto dende Málaga Titulado o chamado, millordito, Dare Sailor Cuxo álbume tamén se titula así, Dare Sailor O tema que acabamos de escoitar é in reverse e, pois, danos unha idea de o que imos atopar durante o recorrido de nove temas que ten este disco que a verdade cautivoume dende a primeira escoita. Música electroacústica, os efectos feitos con pedais e demais das guitarras e a verdade é que sí si que soa bastante electroacústico e se se me apura un pouquiño experimental en nalguns momentos vale que non é música comercial, ni moito menos pero sí que pareceme un certo tipo de música asequible, moi escoitable relaxante e que invita a escoitar neses momentos máis sosegados, máis quedos que temos pois o longo do día cando ven a noite agora no inverno e estamos pois relaxándonos tranquilamente escuitando boa música e der Sailor e ante todo e fora de estilos boa música Outro moi bo tema que podemos atopar no primeiro álbum de Der Sailor que xa digo que se pode mercar atraveso de Bad Camp ou atraveso tamén da discográfica el Muelle Records que fixo se fai pouco xa que este tipo de música por desgraza non é de difusión masiva unha mágoa como outra calqueira xa que Este tipo de música, eh, sin ser totalmente experimental, incluso ambient pop, como eles mesmo se definen, pois a verdade é que senta moi ben, ten o seu pouquiño de experimentación. Algo de ambient pop, como eles tamén dicen, é, eh, en definitiva, música un tanto abstracta, pero, en calqueira caso, moi, moi interesante repito, Dare's Sailor con o seu primeiro álbum Dare's Sailor que recomendo que fagades unha escoita si é que este tipo de música vos gusta o final unha vez que empezades a escoitar dende o principio a verdad é que é deses discos que vai atrapando pouco a pouco Imos a rematar este repasiño de esta novedad de Dersayilor de Cotema a Letter. Lembra de Der Sailor e podes atopar o seu álbume a traveso de Bandcamp ou traveso tamén da súa discográfica el Muelle Records un pequenino pequenino, perdón, selo discográfico que acaba de nacer un bo traballo este de Der Sailor que esperemos que non quede aí a causa Ademais, agradecer, pois, sinceramente, o 50% de D.R. Seilor, eh, Pepo Galán, con que deu método tipo de facilidades, e, eh, pois, recomendalo, como non. E, como sempre, seguimos aquí en Retro Evolución, grazas a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que non é outra que Radio Filispín, que emite a través do 93.9 da FM en Ferrol tamén a traveso de internet podes escoitarnos en todo o mundo e como non podedes descargar o programa a traveso de iVox escoitalo cando vos queirades e seguindo un pouco a liña de Der Silence pois imos perdón, Der Sailor perdón, imos a ponerte más do gran franco bateato fan do xeño italiano, a verdade é que bateato para min pode facer o que queira, porque faino moi ben no 2014 editou o álbume xunto co produtor e misturador Pinaxa que se titula Joe Patis Experimental Group un bateato que volve a seus primeiros orígenes, seus orígenes máis experimentais e innovadores e, como sempre, sai victorioso da historia. Un disco que, como casi todo ou todo que fixou Gran Batiato, non ten desperdicio ningún. A súa macha en cada tema queda patente este homayo a Giordano Bruno e unha amostra delo, pero o vo debaciato é que nos deixa moito máis. gli altipiani ululando ho uno sciame di api accanite e di volatrici di petali odoranti precipitano roteando come massi dal altissimi monti in rovina Me un branco di lupi, outra mostra da faceta, da volta a faceta máis experimentadora e innovadora de Batiato Lonche, que dan este disco eh, os sons máis pop, pero non a electrónica máis pura, no que Batiato sabe ou sigue a saber moverse moi ben, xa que é capaz de misturar tamén esos ambientes mediterráneos tan propios do músico. En definitiva, un gran disco que, outra vez como non, teño que recomendar. La son deses músicos que coido que, si fixeran reggaetón, seguramente sería sublime. Alexandre Drobotnik e Ludo fixeron no ano 2010 unha sesión de baile que pode verse a traveso de Youtube no estudio de Alexandre Drobotnik solo con sintetizadores analóxicos. No, tamén no ano 2010, pois, isto o reflectiron con un CD que a verdade é que está francamente moi ben Indo a ese lado bailable Que lembra bastante aos anos 80 Na música máis un pouco italo Pero tamén misturada con máis electro e ácido Pero, como digo, con sintetizadores analóxicos Un Alexander Robotic que xa é todo un veterán Dentro da música electrónica E que parece que agora está vivindo unha segunda xuventude xa preto ou si non está dentro dos setenta anos escoitando e vendo a Alexander Robotnik a verdade é que a idade non importa moito si o que fas o fas ben e sobre todo divertíndote. Un exemplo este que acabamos de escoitar o Funfire que Devuélvenos a ese sons analógicos de Moybo, a factura eh totalmente bailables, incluso diría que hipnóticos.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 aba in my house que está muy preto do ácido ácido analógico repito porque a sintetizadores que utilizan en todo momento eh, que así puede verse la sesión como dicen antes en youtube pues pois son totalmente analógicos un alex Alexander robotnik que deixa patente que aínda está en moi bo estado de forma como sempre estes productores e músicos teñen que ser reivindicados eh, ao longo dos anos ainda que se ve un robot que non parou de producir e de, de facer música si que parece que teñen que ter un pequeno impulso por parte de outros músicos ou DJs para que pois moita máis xente, sobre todo nova xente, pois eh, vexan, escoiten o traballo do productor e músico Alexander Robotnik, un disco pois entretido interesante e que nos dá unha pauta do que é capaz de facer este músico italiano, Alexander Robonid e Ludo Spinskid en The Analog Sessions. Recomendovos que botedes unha llada a Youtube porque aí podedes ver toda a cacharrada parafernalia de instrumentación que teñen os dous e o ben cofan. Paga pena velos. It had a futuristic cover Lifted straight from back brudges The record was so black It had to be a con The auto-changer switched As I filled my sandwich the futuristic sounds Wobbled up and on The white hitter's face It's so Without a face, it's the hit that doesn't face You can only see the flip The black hit of space something with the human race How can it stay at the top When it's swallowed all the sharks? Shots. The others disappeared Till there was nothing but it left to buy It got to number one Then into minus figures Though nobody could understand why The hack into space can only see the plane but black, in deep space sucking with the human race how can it stay at the top when it's slow all the show? I couldn't stand this bland sound anymore So I walked toward my deck to turn it off All I could see was the B-side of the disc Which had assumed a donut shape with a label on the outside rim I reached for the arm, which was less than one micron long But weighed more than Saturn, and time stood still I knew I had to escape, but every time I tried to flee The record was in front of me It's a space, it's a Eh, como imos pois facendo en cada programa hoxe por falta de tempo imos só poder poner dous temas pero eh moi bo lembrar este LP de The Human League Tramado, chamado Traveller do ano 1980. Nel aínda estaban Martin Ward e Ian Cryan Mars, que posteriormente fixeron Heaven 17. Estaba Philo Key e tamén estaban Philip Adam Wright. Todo un referente para electrónica máis áspera e dura. Casi máis próxima en algúns casos o industrial que o que fixo posteriormente eh, de Human League que foi Technopop. este Blackhit of Space é unha mostra delo de e tamén dentro de este álbume co que imos a rematar o programa eh, con o tema que xa é un clásico dentro da electrónica mundial que é Being Boy. Todo un referente para futuras generaciones. Listen to the voice of Buddha <laughs> saying stop your sericulture <laughs> Little people like you are so bold of some guys are in paradise but it's Just because the kids are all She rescues her heartless saying People don't forget this torture Just because you got her Miller Doesn't mean that she's your better Es un estupendo tema este Bane Boy da, de Human League en la primera etapa, como ya estamos donde estaban Ayan Kragmas, Phil O'Kay, Philip Adrian Wright y también Martin Ware, todo un referente de electrónica no LP, último que hicieron juntos en 1980, repito el llamado Traveloch, que debería de, de escuchar máis unha perca lembrade que estivexedes escoitando o retrovolución grazas a radio Felispín que si existades normalmente 93.9 da FM de Ferrol podedes escoitarnos tamén atraveso de internet e con iVox podedes descargar os programas para escoitarlos cando vos que irades e por último lembrar que TT Radio emite retrovolución dende a súa primeira tempada nada máis e de o próximo programa amigos preto evolución, retro evolución programa de charla programa de charla radio filixpin filixpin encara diante cara bianca